za sa ori naizen bezalanoa biluzik laster artean aia ize. zure xixur daraman nirekin eta zureen bata eguneko orroa zure egun sentiko orrazia galsoroetan eta iluna barrean noiz behinka ekartzen zenizkidan oroitzapenen nostaljia lorei hartuen orduan gure solasaldietan zurea izan da hitza nirea bainoago betiereko itzuleraren esperientzia zurea, behinbeineko tasunaren zalantza, nirea, laster artean aiaize, etorrena izen bezala noa, ibaian dira biluzik. Patxi, ezkiaga. I haltxatez lanian ziertate, hitan igaran A birnikila enian uste. Hori Or, bera gaten enixtoia. Eri urak badintzen handi txipia. Behin batean, ipunak etziren horrela asten. Zer egiten du, aste arteak, aste azkenetan. Ametxetan, ez naiz lo. Gaur txikira hor dago. Gaur txikitik arituko gara, baina luze, aforismoak izango ditugu izpide, aforismoak, euskara, euskaratik eta euskaraz. Gaur ere euskararen eguna delako eta guk, Ospatu egina dugu Euskaratik eta Euskaraz. Txipia, txer, Txikiak ere badakielako, handi izaten kiki eta neurte zin. Pasazia, Kaixo eta ongietorritakara entzule. Ospatu egina Ingananes ta cielo tarì Ene mondo ti para ascendire e se ne snavialà a servir O oh, riperada del ne historia e io apparin cenandini Nik zure Zo so, gaur eta bihar ertzari bidea gustatuko zaio, eta bideari ertza, eta guri berriz bide ertzean. Eta han bide ertzean josego ikotxea dago, bere argazki kamerarekin. Gaur ere atera nahi diolako hitzen bati dagokion argazkia. Egun joxe Egun bai. Prest zaudete? zu eta zure argazki kamera. Bai prest daude bai, eta gaurkoan e, irudia eta hitza hitza eta irudia alkarrik esku man da autoriko dira hoda tost, Esaldezun er, bezala euskararen nazioarteko eguna ospatzen ari gea, baino dagoeneko ia ja atzo berteen, hainbat eh, eta hainbat ikastetxe eta plazape, enparantza eta frontoietan ospatzen hasiak ziren eta eh irudia ba ez dakit hortseko kokatuko naiz e, gerrian bertan behar hainen plazapean eh mintzodromoan tollatu zango mintzodromoate eta bertara inguratu ginen ba, barrogeita 40 eta 10 badago pasatxo eta eder izantzen ordu bete baten edo 3 inguruan eh solasean e, aritu ginen eh Azpimarratzeko, ba, bueno, batetikan bai, e, e, e, espazioa tatartea jendezen nahiko aberats, E, faltan botatzen jarrita e, jende gaztea falta botatzen endet alakoetan Eta, eta bai, e, ordubeteko saioa ba haide baten e, juntzela ez Eta alakoak ba, bueno, ba egin beharrezkoak direla Baina egingarrezkoak beharrezkoak ez egin batetaran mugatuta Baizik eta ba egun eroko bozea horretan e, Juan Eto Rioietan Euskera Mingainan eta Euskera presente Eta Euskera zebizi bergeala a, alegia ez E, Testutxo bat e, landudet eta hause dakarte onpentxe irakurtzeko ez Euskerak Espaini arte eta hitzak behar ditu Ezan denuke irribarreak eta eskuak ere behar dituela Euskerak seduzitu egin behar omendu Eta seduzitzeko irribarreak eta eskuak behar dira Konplizitatea Norbera gozatzen duena besteari transmititzeko irrika. Segu zitu, ez nuko esango konbentzitu, ez da artez eta partez egiten. Dakigunok egiteaz gain, egoten ere jakin behar dugu, irribarre batez eta eskua luzatuz, euskarara inguratzen ari den, horrekiko jarrera garrantzitsua baita euskara ukitzen, maitatzen eta erabiltzen azteko izango duen moduan. Euskarak Irribarreak eta Eskuak behar ditu. Irribarreak eta Eskuak baitira gozamenaren transmisioa egin dezaketenak. Baina horretarako euskararekin gozatzen dugula konturatu behargara. Gure buruari Irribarre eta Esku gehiago oparitu beharko genizkioke euskaraz. Eta gero atzo, ego ardian e, e, lekukoa izan intzen, hor e, zean e, fakultatean, e, filosofia eta antropologia fakultatean, e, hoien arte, bimila eta malau, bimila, bueno, aforismo lehiaketaren zaribanaketa izan txan, Eta bertan, ba, zuantzinen, lehenengo saria jasoz, e, koldo eta alberdirekin batera. Eta, bueno, zuri eta euskararekin lotutako aforismo bat ere dakarte honea ez. Eta hola xerio, euskaragi egirabili eta gutxiegi hitz egiten da. Oix, eh, gaurre saioa aforismo ingurua juro dira eta hemen euskrararekin lotutako aforismo batez Ba horrekin txen. Horrekin txen txikitik. Hor dago, handiari. Eskerik asko, Jose. Ez horregatik. <tik> Olaberriko Karreforen, modu ez zinio behan ematen diogu ongetorria abenduari. Karrefore klubeko bazkidea bazara, abenduaren bat bi eta iruan produktu fresko, edari, drogeri eta lurrindekiko artikuluetan bezak enduko dizugu. Eta euneko amarrako deskontua izango duzu gure gasolin degietan. zure aurrezki txekean pilatuko dituzun deskontuak dira. Olaberriko Karrezurrek bere bezeroak ondo baino beto zaintzen dituelako. Eta Karrezurreko klubeko bazkide izateak bere abantaiak badituelako noski. Si quieres comer naranjas y mandarinas directamente del árbol, Naranjas Costa te da la solución. Venta de naranjas y mandarinas valencianas, recién recolectadas, de cosecha propia y sin tratamientos de maduración y conservación. Directa del árbol a tu mesa. Naranjas Costa en Beasain, en Avenida de Navarra 1 bajo 14, Edificio hv y en Rentería en Calle Viteri 17 bajo. También puedes adquirirla en nuestros puestos en las ferias de Ordicia y Legaspi naranjascosta.com Cuídate, la alimentación es vida. Desde el mes de septiembre, electroria te sigue atendiendo en la calle Mariarats número 2, en el barrio de la portería de Beasain. Como siempre, ofreciéndote atención personalizada y la mejor relación calidad-precio en nuestros electrodomésticos de gama blanca, marrón y menaje del hogar. También podrás acercarte e informarte sobre las nuevas promociones de fusión y muchas otras que ofrece Movistar y contratarlas aquí, ya que Electrohoria es distribuidor oficial de Movistar Plus. Visita nuestra exposición e infórmate. Te esperamos en Electroauría. En óptica sacana de Alsasua, hasta el 31 de diciembre, revisión gratuita del oído. 2x1 en audífonos, consultar modelos en promoción. Y también 2x1 en todos los modelos de gafas, incluso progresivas. ¿Vas a perder esta oportunidad? Óptica Sacana, en Inxostia, número 10 de Alsazua. Teléfono 948-56-3194. En Alsazua, Óptica Sacana. Sí. Zaineko pagoak lai Haideratu ziruelai Oztadarraren ariandira Irurak pausatu nahi Irurak pausatu nahi La dira gorria Edo bestelan churia Agitzez ederagoak dira Neskatilaren irria Neskatilaren irria Aldanbera urratsa Betiko bidean lacha O dei lunaga Guere bagoaz betiko bidean Aldamera Udazkena das bedatsa Udazkena da ez bedatsa Eta guk iruñean dugu zai neskatza biohotzean Nik ere izaten dut uts bat biohotzean baina berak betetzen dit Berata zoro izena izen, bakoitzean Nere Nire arrebada eta irati du izena eta gaurrera izango ditu ele ederrak guretzat. Eder aritza. Ederbasoan irati. Gaur eta azken egun hauetan zertan zabiltza? Ba, eta. Ez Eta euskalaren eguna gaur eta azkeneko astean hontan zertan nondik nora bilizena. Ba gaur euskaraen hasier arteko eguna eta bueno, atzo gaurko egunari begira ba pixkat eh ausnartu naian, idatzi naian eta bueno, egunero jartzen da harren eh pentsatzen eta euskaraz gozatzen, ba halako eguneek gustun delaiko arrasto bat eta paperatu papereratu dezualazu. Ausmarketa txiki bat. Bago entzuteko irrikitan irrati. Idatz nezakeen atzo, biar bestela, gaur ez nuen nahi, baina tentazioak arrapatu nau berriro. Martxoak sortzi, maiatzak bat, azaruako gaita bost, abenduak bat, abenduak iru. Inork argazki txiki bat aterako balik, garbi ikusiko luke ez mauela modak bizi. Gaur egun modan dago esatea, ez ditugulako goko izkilarri segun bakarrera mugatzen diren aldarrikapenak. Aldarrikapenak apenak, ospatizunak edo dena delakoak urte osoko izan behar duela. Ados na, ere adirazitakoarekin, baina konturatzen hasia naiz, ados egotera, idaztera eta esatera mugatzen dugu lasarri gure iritzia, eta kenzka sortzen ditorrek, eta beldurra, eta tristura, eta nazka pixka bat ere bai. Iritzi estatikoak bizira ituela esadera usartzen naiz, urteko egun guztiek izan behar dute Euskararenak esaten dugu. Otzotzean hausnartzen hasita, ez dakit oso ondo, eta oso geizkieez zer esan naipen egun bat euskararena izateak. Ez da hiure onda hiurogeita boste eggunek euskararenak izateak ere. Izatekotan guk izan beharko dugu euskararenak, euskara geure hitzaren egiten dugu neurrian. I Iranean guakarrek innezzketan egon nintzen Pakistanarra laguakar urte eskaiz daramattze Euskal Herrian, alegin txikiren bat egin arren, ez du Euskara formalki ikasteko denbora eta aukerarik izan, bere publikoarekiko jardueran euskaraz dirdu ordea. Igandean kontatu zidan ilusioz, azokan barazkiak euskaraz saltzen dituela. bezeroekiko duen kompplizitateea euskarazkoa dela. Ehunka ez, Zioka salttzen ditsuela por landareak ilusioz kontatu zidan, eta zorion bostekoa, Euskaraz noski. Iruzien dilri barri oparitu nion, ez da Ez da inzaila bakoitzak beretik ematea. Ematea, iritzia baino zertxo behir gehiago. Eta xinplea da oso benira, egiten duzun horrekin, gozatzea, eta gozatzen duzulak transmititzea. Akasor dago koizka, baina euskalo, ilusio, irritaz, Gertutasunetako zamenean. Isindu zaigu eguna Larre ondoa nasuna Zurego muta saminagoa Biotz nerek okutuna Eperra garitzan kanta Ezeko zakurra zaunka Tehiatu gorri ari dario Negarreta odoltanta Belar gainean bildotxa Aizeak lehundu osa Ederra hor, Eta hori, zuke esan bezala Egun bakarra zarago eta urte osoa zarago Eraman beharrekoa Bai, ara nun edo gana nun bait izan garra Eder basoan aritza Bagoa lerden bortitza Paztera huetan zenbait jaun skilok Errez janoi du bere itza Ibaiat atorru golde Aizea huraren golde Euskal handrak odor... Eta gu ere bagoaz Anditik, txikira Zagarrak daude ustelak Mikaztu dira upelak Lehenengo aldean orain garagu Edo txikitik handira Koldoitzagirreak ondo dion bezala, txikiak ere bai baitaki, ne urte zin izaten. Mie bular azugla zanezik, simeldurin susta. Hartoa zaigu zoritu Sagarrondoak korritu Zunoizitzuli Txaropena Ez zaipo gotikakitu Euriak mardu dario Tire irati, zuri emango izutu Torei insta? <güls2> <güls2> Ez erbaino lehenekaitz zorionak Bai eskarek asko <güls2> Apzudon ostian izan txineten Filosofia fakultatean e, Sariak jasotzen Aforismo lehiak eta Horten lehen gozparte hartu duzu eta eta lehenengo saria pol chicora soliena ketareko indislaindako egindako lanagatik eta, egin egin lan eta izandako lorpuenagatik bai esker gaskon e, badakit gero ebrai maikiekin eta antolatxoiekin hice ingo dustela ta izango, bueno, izango dituz hor kopuruak eta datuak esku artean bi izateko esateko urten eta kit kopura gora eginu, hitz egin du eta atzore zen, ez da? kalitate onaz Bai, alaxe adirazitzen zuten bai antolatzeik eta bai epaimaikideek. Seigarren urtea da, e, hoien hartaforismo lehiak eta antolatzen zutena. Eta iazkoa izan zen e, parte hartzealdetik e, apalena, zazpi lagunek hartu zuten parte. Eta eusnarketa garai baten ondoren, ba, bestelako io, euskarri eta limurtzelan baten ondoren, Ba, Urten, inoiz baino lagun gehiago kartu parte, lagun izan gara parte hartu dugunok, eta guk jakin badakigu ba, inguruko gainerako, generoetako lehiaketetan, ba, dozen baten inguruan ibiltzen direla ez, parte hartzaileak, eta esango nuke ba, kopuru ederra dela ez, lagunek aforismoa bezalako genero bat lantzea ba, ederra da. Horregatik, ba, alde batetik, ba, parte hartze kopuruak nabarmenekin dugora, Eta bestetik, ba, eipa hitzetan ere aurten guaitzanda kalitate aldetik eta mai aldetik, ba, urterik oparoena. Esaten hariko ez pazina sekulako, es sekulako esatearen parekoa edo sekulako usaina botatzen duen puzkar txiki horrean parekoa. Eka, et, e, zer da aforismoa? Baraik itazken eguna betan antolatzeiek eskatu diztuela, saritu hoi definitzeko, zurentzak aforismoa zer den, zu dagoeneko zure sortan definitu zenuen aforismoetako bat aforismo bihurtu zedo. E, zer da aforismoa? Etxan bakarren batri beregularik aldetu, aldetuko dago, edo aldetzen ariko zai honezkero. Zer da aforismo bat? Beno, hain bat definizio ez, eman izan dira, baina niko uste denok batek egiten dugula esatean, ba gutxirekin asko esatea dela ez. E, zen bat eta gutxiago, baina Bilustu, eh, bilustu, esaldia bilustu, iaia ia, isiltasunera eraman eta gero lehartu da ez? Nik eh, parekatzen dut, eta nire izenari omen egin edo, atzo ere esanuen nuen, e, ekaitzaldi batek egin ez da. E, aforismo batek begi ukaldi batean, ez? Bildu behar duzu, aforismo hori argi hori, tximista hori bildu, eta iraun behar du, arrastu hautzi behar duzu, turmoia lehartzen den arte, ez? Ba, ama bostogai segunduko arrasto hori utzi, barruan, eta gero lehartu dadila dadilea ba, posean, malkotan, edo sentimendu edarretan, ez? Eta lehiaketara bertara bidalitako beste aforismo batean ere definitu nuen niretzat aforismo aforismoa zer denez? Aforismoan niretzat da gabeziaren balio erantzia, Ez pixka bat jokua eginez, askotan e, gabeziak ba, erantzi egiten diola, ez? Ba, e, plus bat ematen diola kentzen ba, duzun horri, ez? Azkotan eh, ere Google-ure pertsonak biluzik gara ederren, ez? Eta hitzak eta esaldiak ere halaxe dira biluzik ederren. Ekait idatzi sido txamitzu, poesia idatzi izan duzu, azken bolan idatizko bertsu asko ari zara sortzen, nola ur bildu baitz eh mundura. Nik esango nuke betidanik danik e murgildu izan nahizela aforismoen munduan inkontzientekiz, e, nik e, duela gutxi, ba, duela bosei bat urte jakin nuen aforismo bat e, zertzen edo itzorrekin, ez? Aforismoaren mundura, nik esango nuke bahaio nintzenetik e, urbildu nintzela, ni beti nahiz oso E, muti barnerakoia askoa usunartzekoa, pentsatzekoa. Eta nire irakurketa joerak ere ba, hortik bideratu idut ez. E, batez ere poesia, filosofia, irakurtzea gustatzen zait. baita eta eleberria eta bestelako generoak ere. Baina batez ere poesiak eta filosofiak e, beratzen haute gehien. Eta ba, irakurketa hori ba, duela gutxi, ba, duela pare bat urte edo idazketara bideratu dut. Egi esan, e, pentsatzen jarrita esango nuke bertxotan ere nolabait e, aforismutarako joera izan du dela ez. E, bertxotan beti esan izan da ba, bukaerari indar berezi eman behar zaiola e, goiko apaldietako loturak eta gabe beti ere, baina beti bertxolaria beti saiatu izan da azkeneko puntuari nolabaiteko kolpe bat bilatzen. Eta nien egu behintzat e, bai bapatean eta batez ere bertso etan alegindu izan naiz e, bukaera indartsuak bilatzen, eta esan ere, esan izan didate, ba, aforismoetarako joera ede, e, nabari izan zaidala bertsotan e, idatzizkoetan batez ere ez. Eta orain kontzienteago, e, bai irakurketa taldetik eta bai idazketa aldetik, aforismoaz zer den jakinda, e, teoriak eta irakurritaba, bereziki saiatzen ahina asko gustatzen zaidalako, nere burua hobeto ezagutzeko bide ematen didalako aforismoak, E, saiatzen aiz, ba hori, neure, neure baita bildu, eta beti esan izan dena, ba inorka esan gabeko moduan esaten saiatzen Oso saia da, baina esaten denean eta lortzen denean, ba oso ederra, aldi berean. Uh -huh. e, zenbait euskal idazulek argitarak iltuzta forismo liburua, zen gira zure referentziak e, balak idalako laguntzen duela, ez? Eh? Zor menlan honetan, beste guztik anbezala aixe, laguntzen du irakurtzeak, e, zen dituzu? Ingurantze liburudituz, ingurantze idazle? Ba, Gaztelaniaz dexente irakurtzen ditut aforismoak, eta Gaztelaniaz Benjamin Prado dut e, kutxun eta begiko, oso idazle bikaina iruditzen zaitez, e, aforismoen aforismo idago kienez bakarrik e, poeta handia da, eta, eta novela ederrak ditu ipu, ipunia kezezik, ez? Ezik, ez. E Gastelaniaz Benjamin Prada aipatuko nuke eta euskeraz ba, maila bikaineko hainbat e, aforista ditugu, ez? Bere garaian e, asko gustatu zitzaien eh Joserra Gartziaren liburua e, egonean doa zen geziak uste dut, duela izenburu eta irakurri nuen hartan ezunekien aforismoak e, zer ziren baino oso barrura iritsi zitzaizkidan. Eta bestetik ba nola aztu ba Carlos Linaza Sordezta, Carlos Linaza Soró Ba Forista hundia da, e, errez idazten ditu, edo asko idazten ditu behintzat, errez ez nuke esango, eta Juan Cruz ikerabide ere ba, asko gustatzen zaitez, e, ba, batzuk aipatzearen. Hoiek dira nere referentzia euskeraz, eta saiatzen aiz, ba, beraien akirakurriz, ba, pixka bat nere, nere burua ba, esaldi txiki horietan murgiltzen ez da. E, batzutan, beste aforismoak irakurtzeak eztualako beldurredo keskatxikiren bat e, sortzen hau dekaitz. E, lehen haipatu dezdu. Lehen esan daudenak beste modu batera esate esateko modu bat dela aforismoa iraztea edo aforismo sortzea. Batzutan, ez daizu bertatu aforismo bat sortu, ara txalde hortan aforismoa liburua tartu eta ara, e, iraztu dudanaren oso oso antzeko edo hau bera esaten du berak ere nigo izan esan dudan dauzabera bai gertatzen da ezta ja zupentsa e, historiak zenbat urte dituen ez da, zenbat idatzi den zenbat irakurri den eta beti dago ez, arrisku hori baina arrisku hori horrek ez du zertan e, ederra ez izan ez e, nik e, bide bat jorratuta beste norbaitek ere beste bide bat jorratuta ba antzeko ba gailurretara ez iritsi gaitezketa neri gertatu izan zaidan bezala ba nik idat norbait nik idatzitakoa ba, beste norbaiti antzeko zerbait irakurtzea, beste norbaiti ere gertatuko zaion ere ekin ez da, eta hori ederra iruditzen zeit. E, ala ere esango nuke, neri besteen aforismoak irakurtzeak batez ere laguntzen didala uin hortan murgiltzen, ez? E, nik adibidez e, aforismoak idazteko oso, oso barne bilduta egon behar dut, eta oso horretara jarria. Egunerokoan bestela Eh, ba beste zer egin eta bete behar talentasun baldin baditut, ez zaizkit, neria, aforismoak etortzen ez? Neuk joan behar izaten dut bila, eta aforismoen irakurketak behintzat entxufatzeko, ez? Entxufatzeko laguntzen dit. Uh -huh. Eta bila joate hori nolakoa da, eka itza, da, bako izango du bere sortzeko modua zein da, eka itzek aforismoa sortzeko duen modua da, ideia bat egiten diozu heldu hitz e, bati, hitz e, baten bueltan sortutak nosaldia da, edo esan nahi duzun hori adirazteko modua, hitz e, jolas bat bilazera jaten zara nahi da, zein da aforismo horren lehenengo pousua? E, ni trantzean jartzen naiz, egia esan. E, neure baitara kuskurtzen naiz eta biurritzen naiz, ez eta neurrei batean, neure buru ezazik izkuntza biurritzen ere... Legintzen naiz, guztizi solatzen naiz gizartetik eta nolabiteko obsesio bihurtzen zait e, aforismo bat erditu beharra ez. Ni kanpotik begiratzen autenek dagoenekoen ere etxeko erbahinzaatan ba, zenemaen didatela hort ba, zerbait egosten aritzen naizela ez da. Eta ez nuk esango hitz ba, baten atzetik ibiltzen naizenik edo ideia jakin baten atzetik gehiago izaten da e, nolabiteko biozkada edo bulkada bat, E, begira da da, e, nola baita aldatzen zaidana, eta biozkada bat sentitzen dut, eta sent, eta sentitzen hemen zerbait badago. Ez dakit, e, itz bat den, irudi bat den, jolas bat den, nola baiteko biozkada izaten dut, eta gero araztenaiz pixkana, pixkana alilkatzen, ba, itzen batit egin beharrote dio dan tira, edo irudiren bati, edo kontrasteren bati edo. Gehiago da, nire nere egoteko modu bat, E, sentitzen dugana, e, trantze hori bilatzen dut eta eta gerora, gerora ikusten dut hitz e, bat, bati egin behar diodan tira edo ideiaren bati. Itz egin buzak pixka bat lehiaketan aurkeztu eta saritu izan den e, lanaz mogoan dut e, udazigiran edo burrakartu bai, berritan nola ipatu zen ean irati erronko jarri behar diot, nire buruari lehiaketan aurkeztuko den nire burua baina jen orduan hasi aforismoak irazten jabatara mataz du urtexoatu koszintik E, denboratxoak badaramatu. E, Aforismoak idazen, ala ere e, irrikalak irrikaberezioak sortez izun lehiaketak. Tauske egitera, oki? Bai, beti den igustatu izan zait e, irakurtzen ditudan liburuetako ba, esaldi, harreta ematen didaten esaldiak apuntatzea, edo hitzak behar badaba herrima bezala gerora erabiltzeko ez, bertso jarrietan, edo beti apuntatu izan ditut, ba, kuadernotxoetan, ba, harreta erakartzen dizkidaten ba, esaldiak edo hitzak. Eta neureak ere bai, ba, beti daukate libretatxoat, eta zerbait bururatu ala, esaldi politen bat, edo itzokoren bat, edo beti apuntatu izan dut. Eta azkeneko pare bat urtetan edo, ja kontzientiago ba, aforismoen bila, ez. Gero, ba, bakigu, denboraz nola ibiltzen garen, ba, lanean gabiltzanean, eta batez ere oporraldiak, eta udak, ez, probesten ditugu, ba, apuntetxo hieko rastu, tira egin, eta esaldiak, ba, behar diren bezala ba, idazteko, ez? Eta aurten, bai, aurten e, udaziran edo, hoien aforismo lehiaketaren deialdi ikusi nuenean, ba, neure buruari ba, estualdi aldibate emateko irrika sentitu nuen, eta ba, laro eta bat aforismo alik ederren ondu, eta ea, ea, ea, ikusi zer gertatzen zen, eta ea lehiatzeko moduko sorta ba, iristen notezion, ez? E, bakarrematzuk arrantzatu juz esorta horretatik eta bispat e, benetik topa egula esan behitik edo izango nukenik badaude e, bizitzari kenu edo idei keinu egiten ditu aforismoak badaude esaera esairazarrak esateko moduak e, kiribildu e, korapilatu eta oiei guelta eman esortutako aforismoak badaude zuzenean Euskararekin jolaz e, egiten duten aforismoak zaterako ogiak gizendu, egiaak gizondu, hori ez zingolitzateke beste, beste izkuntza batean esan adibidez, eta? Bai, niri, ez dakite, nik atzo ere esan duen, ez? Aforismoa batek baino gehiago betetzen hauen generorik ez dago. E, Ikaragarriko zatzen dut, e, askotan, ez, ez nuk esango sufritu, baino aforismo bat egitea oso zaila da. Oso zaila da, baiz gutxirekin asko esan behar duzulako eta ez okurrentzia huts bat. Izan behar du ondo landutako zerbait, justifikatuta dagoen zerbait, eta ez e, asalkeriz edo harinkeriz egindako ba, itz joko bat bakarrik ez. Eta bai, bai, saiatzen aiz hizkuntzari e, daokionez ere aldi gehien biurritzen, eta zuk esan duzun ba hori adibidez euskaraz eta euskarati bakarrik ez, ulerliteke ogiak gizendu eta egiak gizondu eta nikuzte ba hor filosofia bizitza gauza asko biltzen direla ez eh? hizkuntza bera ere bai oso hitz gutxitan eta esango nuke ba, aforismo hori adibidez oso ondo justifikatua dagoela eta bizitzaren eta filosofiaren ba, lagin eta muestra txiki baina hondibat izan litekeela Kaka beti dasarra Bai, hori adibidez asko... Egin berritan ere bai. e, aforismoa da, ez? Beti asko erabiltzen dugun espresioa da, euskaraz ez? E, Zerbaik aizkia tera zen kaka zarra, ez? Eta egin berritan ere, ba, kaka horri behintzate zar deitzen diogu, eta epaimakidei ere grazia ikaragarria egintzien, ez? Ba, bueno, bai, kustatzen zaite hizkuntzarekin espresioei geure buruari, ez? Parre egitea pixkaot, eta esango nuke aforismoak ere lagundu diela humorera, ironiara hurbiltzen ez? Eta ba, neure buruaren beste alderdi bat e, azaleratzen. E, izkuntzaren jokuak, zenbait, esapide baditugu, horrela zergatik esaten ditugu, hakin ba, gabe daukonduratzen dara, eta zergatik esaten note dugu horrela. E, horri bueltak azuko isa asmatu dezu, bihotzekoak emanez, kendu egiten du, eta jardunean jardunean egunere egunero erabiltzen dugun esapitada, bihotzekoak dio. Eta ondo otzutzen pentsatzen jarrita, bate galtzen dira ebur bera eburari eta zer esaten notu da horrela. Ba bai, eta ne, horregatik esaten dizut ez. ni beti da nik izan naizela gauzei buelta asko ematekoa, asko pentsatzekoa, zergatik esaten dira gauzak horrela, zergatik egiten ditugu gauzak horrela, Eta ba, alaxe ez, otuzitzen, bihotzekoak eman da hilda eta bihotzekoak eman ez, ba, kendu ingozioan ez, berari bizia eta ba, bere eseme alabe jaita eta bere andreari senarra ez, e, bihotzekoak beti kendu egiten du eman ez. Eta bai, e, politia erudituzitzen, ez, buelta emate hori. Barakiteka ikazto, sariak hasotzera ilusio handiz joan zinela, e ze sentipenekin itzul izanakaitz etxera, inguruan sortzaile handiak izan zenituen, ze sentipenekin itzul izanetxera. Ba, sentipen ederrekin joan nintzen eta are ederragoekin itzulin nintzen, ez? Zenerezat, ikaragarri ederra da, han bildutako jendearekin elkartzea, partekatzea, sentimenduak bakoitzak e, aforismoa nola duen, Eta ikustea, ez ikustea, dibidez, ba, Joan Ramon Albertik e, urtean zehar ze obsesio ze ilusiorekin, ze irrikarekin biziduen aforismua nola lantzen duen, e, nola biziduen, ze poz hartzen duen aforismo honbat irakurtzen duenean eta zer esanik ez berak sortzen duenean. Edo ikustea, ba, bigarren saritua niretzat eredu eta maizu izan den idazle handi bat izan dela, ez? Koldo izagirre. Eta nire... Aforismoak ba, beren mailan egon daitezkela ikuste hutsak ba ikaragarri betetzen hau. Bueno, keitze esana. Hiltzeko beti dago denbora, bizitzeko hila bakarrik. Bai hila arte bakarrik bizi bagaitezke mozatu gaitz momentu bakoitza. Bai, derrigor, <laughs> derrigor, De arte bizi beharra dago. Eta isiltasunak hitzik gabe badio. Ba, tonore ilsiltasuna eta jarraitu zu bizketan gainerakoekin. Eskerrik asko itati. Ederra da zure ilsiltasuna euskaraz. Zoriona ketabe hon ilsula. Eskerrik askota badin. Berdin. Aúrei. Begiratu atzea. Hortzimugak zuta Gure begie zeruta Begiratu maitea Amildegi ertzak Biziak iak ametxak Ez hilatu gauean Izarura Zure begitan piztuda Da ez galdetu inoiz ergaldu genuen Nega Malkoa aiei esker, orainitza zoa gara, orainitza zoa gara. Orain hemen gaudela, bide burutzea. Zagun beldurrak Atzean Ez gara izan onena Behar bada Baina gure bizitza Izan da Mendetako kanta Zerritu da Gure ordua eldu da. Baina gu gaur reztugu negarrik egin nahi eta galdetzen jarraitu nahi dugu. Izan ere sarituak egoteko nork saritua izan behar da. Eta guk epe jakin batean eginak, epaitu egiten dituzte epaimaikideek. eta urten epaimaiki den artean Juan Cruz Ibeke erabide, Eider Rodríguez eta Cristina Lasa izan dira. Eta gu gaur galdetu egin nahi diogu, galdetu egin nahi diogu filosofiako irakasle ere baden Cristina Lasari. kaixo eta ongi torri, itakara, Kristina? Kaixo, egun honek aiz. <laughs> zer modu, zer da zuretzat aforismo bat, Kristina? Aforismoa ba normalean ematen dien definizioetak ikampo nik esango nuke sorprenditxu, astindu, eiten dien esan molde laburra, dala eta azken baten Google hinen kontrasan korra garen adiazteko modu eder bat. Gure kontrasanei aurre egin, aurrian jarri eta plases estetiko jakatzen duen zerbait esaldi bat da. Baina niretzekin importanteena da eh sorprenditu ndiard behar duela. Behar bada esaten degunaren eta esaten ez degunen tarte horretan kokatzen dalakoa purismoa o pentsatzen degunaren eta adiratsi nahi degunaren arte tarte horretan bali hori kaundina ustez astinduero sort, mm, arritura sortzen duen nola, puntu hori nola jotzen diun aforismo, ona baldin bada eta gaur egungo gizartean, Kristina daramagu, bai. daramagun bizimoduarekin errezalda inora arritzia bai, bai errezalda arritzia mm, azken baten forismoak gure betiko galdeei egiten ditko mm, dei edo ikuitztzen duelako. He ni filosofiako irakasleana, ez filosofian azken baten gure oinarrizko mm, galdeei Eze antzun ematen e, formulatzen launtzen bilon dalako, ez zergia e, zerbatik sufritzen dugu zertaeta horrrigia onuna biz arte egongo gean zoriarekin dauk egun liskar hori ez, horiek da nahi, eantzun bat eman nahi, ditote, filosofia behar bada disiplinastu negia izan da, ero da, berez ikasketan moduan, teoriak eta astu niten baina forismoak, darriz, laburro biltzen du, mm, hori, pentsamendua mm, <coughs> literaturaren bidez, adirazteko modurik, erarrenetarikua da zaila, zailare bai, ez? agerian jartzen ditu batzea alde dagoen gure sinizmenen, e, gure usten, edo gure betiko zet. Eh, eta hor, sartzen du kontraisan bat, badagoela. Gure. Baina kontraisan hori gure baitan dago. Hizkuntzak adierazik, du bestik ez. Afurismoko ondo adierazten du. Gaur, atzo, mm, eh, apurismoak eta orokorrian, nere ustez, filosofiak edo pentsamendua, literaturaren bidez, adirazin nahi duen filosofiak, bintzat e, hori adirazin behar duelako. Mm, gure hizkuntzak beak nola permititzen digun e, ambiguetate horri, jolazo hori eginez, nola permititzen dion adiazten ze haulagean, e, mundua ez dala gurekin hasi gure horretik <laughs> kanez handakoak e, ze bali jo duten, bueno, e, Eremu horretan kokatzen da aforismoa, eztakit, za, zaila da, esaten, hm? zuxek, bakizu. <laughs> Zu, Kristina, aurten, aurten ere hoien hart aforismo leiaketako aforismoak epaitzen aritu zara? Bai, alaxe da. Errazada epaitzea? Bai, esango nizuke, mm, mm, erre xa dela, iragurritak, takk. Hiten dizu, eh, eh, beste eozein artelan mm, bezalaixe, aforismok ere bede alako erantzuna, mm -hmm. eskatendu dago. Bai alaiz, eh, mm -hmm. geho jakin dezakezu zergatik, gehoaztartu, zertan duen, eh, ez? baina leheni gotak, eh, sorprenditu eta hastinu da, o, ze, nortzotan bezalaixe, mm -hmm. zein hundu adirazita dagoen hau, hori bede alakoa da, bedi alakoa, mm -hmm. eta markatu jezutak. Eh, geho bai, aztertu bestiekin batea, ba, zeatik, ziatik zertan nola konseguitu duzun, eh? Naiz eta, eh, eta batzuetan behar bada ez jakin zergatik eragin dizun, ezta? Asi da azira batean <hum> ez takizu inoiz. <hum> Oi da. Ez do señarte lan, lanaren aurrien gortatzen zaiguna. <hum> Baina obrak beak eskatzen digu, exigitzen digu galdea. Da galdera bada guretan, eh? Zure gustukoa naiz nola esateko. <hum> da zu bai, ez biorkekin da saki zu zergatik. Hah. Ez da kitzi. Eta urtengo leiaketan asko arritu alt zituzte aforismuek. Asko, beti, beti, beti, beti utenda baten bat eh bueno, arazoi e, nahiko gertu daulako ba, ba, baita txistetik, ohori mm -hmm. oso garrantzitsua da. Lehen aipatu deten zin kontrasankorragian adiazteko, ba Txisteak justo hitz bat e, bere arlo semantikotik anateatzen deunean, beste batea pasatzen deunean, tak egiten duen efekto hori de badu aforismoak. Hmm? E, sorprenditxu tak e, aldatuiten gaitxuelako zea, lekuz. Eta urtene oso politiak izan dira. eta Oso, oso bariatuak. Batu uh -huh. dira txiste sebi modukoak, eh? Uh -huh. Uh -huh. Ihorri barrea sortarazten dizkibutenak. Beste batzu berriz poetikoak dira oso. Ez irudi metaforiko edarra bat uh -huh. dakarkibutelako beste batzu dira sebi jo demonio. Eh? Uh -huh. Uh -huh. Eta nik uste, gazte jendia, kuriosoa da ez, ni ya lengu eskolakoa naiz, baina berriz hasi gazten modula burrian, baguaxa padala, bai. so facebook dela ero, Eta Perriz idazkereta hurbilteko modu eokia izan daitekela pentsaten denik aforismoa. ez, baina asko landu beharreko gauza bada. Egor destilatu in beharra. kendu kendu soberan dagoena kendu kendu Tak, asmatu artean ez da eta. Soten dittu bai. Aurtengo edizi joan gainean bilduma deente, izancheu oso estilo de, diferenteko e, aforismoak... Oso, oso, edarra, glan pulita da. Oiek, irakuntzia eta esatea, au, au, au. Urte batetik bestera, Kristina, joera aldaketari kedo ikusten duzue? Gaiak lantzeko moduan edo... Ez, ez, eh, urte do izaten dan beharrikuntza, behar bada, zangan uh -huh. ezak edala ba mo ban jarri diren hitzak eta zenbait idazlek bertsolari bertsolari jo uh -huh. bezalaxe horrek jokatzen duzuelako esartu uh -huh. neologismo baingelesetik hartu itzunga eta ez horru hitz berri horiek, bai dio beste batzuk nabarmen egiten diotea referentzia era politikoari uh -huh. pasadien auteskundei ordun bai e, gaurkotasunarekin loturiko aturismoak ezaten dia baina Ez horokorrian, eh, horokorrian naiko berdintxuaria, esan Grazian Espainarrak eh, amaz higarren mendian irazten zituen aforismoak. Taguriak guriak, mm, hartzeko parezido dira. Azken mm -hmm. baten, nire ustez, saten degunaren eta esaten ez legunaren tarte horretan kokatzen dielako aforismoak. Eta hori, hori ez da aldatzen. Mm? Forma, bai. Eh? Baina, eh, eh, hola nezakonean, Ez, <risa> ez nuke nik esango, eh? ez eta ez berdintaz unika e, alkitxu. Bukatzeko, Kristina, bai. e, aforismo libururen bat edo, gomendatuko zeniguke, edo aforistaren bat, edo gustoko dezunen bat edo? Nik oso gustukoa ba, oentxeipatu deten grazian, uh -huh. bai, baltasar grazian, gaina, beha jesuitazan, amaz egarren mendian, eta zensura, jasantzun, zensura ikara harri aurun, e, aforismoak izan ziren, Ba, zensurari orai esitiko modu politbat, eh? Oso, tak, mmm, eh? censura vera placer estetiko bilakatu zundeak. Oso, oso, gauza gausa ezarra esatitu. Hori, adibez, datorki burura, ni dena dela ez liburua, libur formato dauki, jo dauki jo la aforismoari, eh, estepuste. Mm -hmm. Ni ke pentsatzen ari dela gausa solte, pisa eh? liburu, liburu. Mm askotan ere, artikulu baten baitan, nola judizillo bat ere badan, aforismoa parteka mm -hmm. edozein artikulutan alakoak ikusten ditugu. Hor idazleak, autoreak arriskatu du pixka bat eta bat, sartu dutak. Bota du, hm? Mm? Mm, liburu gischenik, wiegas, igesat, eh? Bilatu aforismoak e, lerro artean. Mhm. Mm Ba, saiatuko gara bilatzen. <laughs> eta zuen bertxoetan, bai, eh? Bai, bai. <laughs> e, Oso gertu dago, bai, eh? Bai, zuen... bai. Sortzelan. Bado aforismoti bai, bertxoak ere. Eh? Oso, oso. Eta mm zorionak, -hmm. eh? eh? Esker gazko. E, <laughs> Ida zituzun aforismok er poetikoak, oso poetikoak, eta ero jolas politak indik bai fonetikoak, bai semantikoak, hm? Ba, hori e gustatzen zaiguna, eta... <laughs> ba, oso-oso edarki gina daude zureak. Nos, hori honak, ekaizatzen. Eskerrik zure e, ekarpenagatik e, platzera izan da guretzat ere. Mila esker zure. Segi hona. <laughs> eta egun hona izan. Eskerrik asko, agur, agur. Berriroitz uliko balitz Irak handen Berdin kontsumin ezake Bainila gozo artean Itxasur rumbatetan Irudimena galdurik Uda berriko euritan Larrosak pisten ikusiz Osaba bako mertzian Ez nuen izan abanan Bian horik etze goen Bizin etxe hartan Neskatzen puntila finak Kudako arratxaldetan Errosari jo santua Neguko gela otzetan Espainek gordetzen dute Espain industien gustoa Desiozko zikaran Etxi penarentamaleu Tauak zelatan dakusa Kontzientzia biluchi Bado azordu geldia GORAPENEN HEGALES JAIDIO GINEN BIZIGERA EZ DUGU EZERRESKATZEN ITXAS ONTZIA ASTIRO KAIATIKARI DAURRUNTZEN ANTILAK ZINZILIK DAUDE ARGAZKIEN PARETETAN Harta bat idatziko dut, norbaitek erantzun dezat. Xabier ere tekerre aforismo ederrak. Ava korrontaka nelas, su kartutako ziren. Ava nakopute Eta gu orain bere airea lagun. Eskoiti heldlderagoaz. egiten Musiken nahi den nagi odola erretzen zute. Atzo sola asaldi, solagarria eskainizigun Juan Ramon Albert direengana.tzen Itxiontziairo. Aforismoak modu, Berezian bizi ditu eta alaxe bizi arazten dizkigu gainerako ire. Argaskien parete ta. du. Juan Ramon Alberdi, Kaixo eta ongetorri eta kara. Kaixo. Yo... Zer moduz? No, no ondo se No sondo, Saria iraozita beti ere gustorago ez ta? Bai, bai, Saria iraobasi gainera gainera ba hori, ez? Ba zuen bezalako... izan egin mostru... zuen inguru neotea da, garri bat, zer egin kare gara. Ihere ezaiz mostru umakala, urte askotan izan egin saritu, hau gina hart aforismo lehiaketan. Nola urbildu itzean, Joan Ramon, aforismoen mundura? Noiz eta nola? Ni antzapoloziako ikatzetaketan hazin itxean, 2 miliata, 2 miliata, 2 miliata, 2 miliata, Antropologia eta filosofia batean amaten e, lehen urtean partekatu egiten ditu eta filosofiako klasean e, len, lehen txagoik zegin duen Kristina Lazeak esan ziren zi, zi, zi, zi, zi. ikasli hoi ba nola aforismo lehiak eta jarri zutela eta abar da eta ordu nehiak esan enetxik aforismo, bueno e, irakurreitzea egin zeban iso nola ezaldia baina enetxik apodismo bea ez dik txik didean, da bueno, behan diken nazi piskate gogobizetartzen, lehenengo urtean parte hartu nean, eta nire harri eta benetan ezartu mm -hmm. nean, zehenean hori lako inundik ez, pero ba, haipa bemeresia me eman zireten. Eta gerostik ba hori, ba, jarraikut, e, bueno, ba, oso guztua. Iretzate, joan Ramon, ze behardik dik aforismo batek. Ikze, ze eskatzen dik aforismo honbati? Aforismo honbuna... Azkota norbean, norbean gandini usta tertem erdule, norbean azeto behar dule lehen izi. Eta e, gai zako nido, oa igaz berdinak, trista ego alegara izan baina, e, e, azkoa duz nartutako gautzabati buruzko irtein bide e, motxa eta hola kolpekoa, hola arritzeuna oso konzentratua izan beharrik. Eta oso zaregade lortzea, eta noiz bai lortzu dala irutzen danean behinten norbera irutzen zagoenean, ba, izugarrizko poza hartzeka, e, betetzeik, oso, oso betekarriarek, zebete, zehondi abaten diga. Askotan, e, Juan Ramon, bi iru hitz, edo hitz bakarra zenbaitetan, baina zenbateraineko poza eragiten duen ezta, ondo lortua denean? Bai, eta gainera, askotan ez eta batzuten nola momentu bezala entortzen burura, Ashkotan hizenak aurritigen, asko pentsatutako gogizi gehie buruz, ezta? Eta urdun ba ba, oso oso haserete garria da, pues un I Juan Ramón e, egunero aforismoekin eh hartu emanean. Egunero nahi estaré hori de formación profesional, eso es la eskatigo profesionalekin undik hor ta baino bai. Bizkaten berenatuta badenok, eh nai estaré Azkotan horri buruz, eh, nahiztanez horrek itxuko horri biltze bez, baina, bueno, nik gehi ematu udaran, zaitzat. Nere gune, nere irlao zango jauela udara gala espazio bat, hori, ba, irakurri euskaraz, eta aforismok ere bai, irakurri, eta lehen nolalaik e, hartuteko kababar bat zuzendu, berriak zeagin, eta ariarek e, pixat. Gehiago murkiltu dutakoan er, egin ere errezu egiten dira yeah. lapizkabat Eztak egeat, erabilen o egiten poderi oso Baina bai, e, geiren batu dara, baina egunerokotasun ere nahi izta ere, Ba, zegai bateo, zerbait ikusten batak bat tak, nahi gabe tortzea, ges? Zorin ez bat entzak egeat Juan Ramón ik aforismoak bonsaiarekin parekatu ditu gaurten hontan. Politea, dek irudia? Bai... bai. Bueno, urtero zorionez, esan beku ya, azkeneko ertu batzuten dokatuziteak, eh, nolabiteko definizioa matea aforismoi buruz eta urten, ba, guguratu zitean, hori ba, bonsaia, ez? Azkenean, eh, nolabai preso, dugu dela, amendik laburtu, amendik dotoretu, bestetik ikutu, baina bere horretan, hain datu urti neotean, ez? Eta aforismoarek, pixka bat bat dugu e, aldik eta konzentratu dena, txikituen hain, eta betirako irako norre horrean Baina ikerro irakurleak, ba, irakurleak bako eta bere, hartuko ik, baina ikustak beste dimentzioa bat emantzioa, beste beste zabalztazun bat ez zuaiz e, erraldoi o bueno, zuaiz normale bilakatzen duela ez, da ba, horrean, izutu iztean alde otzatik artea horrean. Aforismo horaino iristeko ze bide jarritzen duk, Juan Ramon. E, itz bat itiraka ibiltzea iz, e, ideiaren bat itiraka, zeindek, ire prozesua zeindek? Biek. Ke, e, aforismo etzaukeat era, bakar bat, ebat zuten itza, itzak emateko, itz bat e, ematik e, bide, e, egiteko beste bat zuten, ideia beha izateleik, eta gero azkenan itzarekin lotu behar ez, baina, bueno, etzaukeat, E, oso, batzutan, eute eze haste bete gauz batzuip guelta eta guelta eta inundik eztek egiten, eta gero handik ene alako baten ba, egun baten bio hiru. Baina normalian izatea emak aurritik azunatuteko gauz ezek. Hori e, oso... Baina e, inundik eze lana egin dugituk, eh? Lana egin gabe okorrentzi bakar bat, eta bai tokaletxeke bakar emak, baina aforismoe alik eta onena eiteko behintzeb e, lana nik lehuetzen egin behar zutineet. Ide aforismoren bate edo beste, komentatuko tu código que partekatuko du gurekin. Ola no, i i, i berezi ki bete bete auten aforismoak. Sí, susten e, a su si, e idea parteza, bueno, ledengo urte alegin nago bak bastante golak gokoratzen adet, e, e, norberak handuenean, iden jandutela dirudi. Uh -huh. Eta gero bueno, e, iazkoak ke bolo bueno, bakar mateola eta barea ez dago azkarra izan beharrik harrestu bugtzeko. <gülüyor> <Yeah>. Pero estaba <gülüyor> de ciencia, de tan dirigido a Lotus adan eta iba ez bezala Newtonek zagarrari lurrea jauste luzizio. <gülüyor> eta bueno, por lo tengo que que va ba, batso asko dereziki eh momentu ureko charrean eh basdateaneturizte eta de que normes busicarisetea comunidad pasa <gülüyor> que que no va a more punchuaba baina oso momentu txarre batetan eta ez arte koede que te ha hecho tuia ba, baina bizitza se dio ez momentu txarre inferno un golda baina infernuan infernu ere norbaik eh bizikoa da e, bestea baina e, beto eta pizatsia nio luz zirringola bueno y casi digo era era casi seguro teniaciones eta ordun ba bueno ba vuelta, momentu txarre vuelta mateko nere baliore zakete la pizatsia tu Eta gero, bat, bat pixka bate, de, nola bat, nola behitien eure jarre da zaiteko zezenei buruz, ba, zango nikik, zezen ba, kenketaren alde nagoena. En baita nire. <risa> nola behit izkoku, eh? Hore ezti ba, zezen keta horretik uh -huh. ba, bezek, kenketa, kenketa, uh -huh. ba. Lentxioik izan dekamezela hitzek e, izkokukin, eta ezkara, zemate eta lehiago, Sakonago bizi uh -huh. eta gehiago esagutu ba, bide gehiago batean diko. Ba. Aforismoek etorkizuna baditek ez daukak bildurrik agortzekorik edo... Beti izango duk ez da? Zer sortua hori ba, hori... zer... Hori... Eta gainadek, batzote petatzea, zekule gehiago bat ezagela <laughs> gure duko. Eta beste batzoten berriz pentsatzea, egun batean berrogeitiko egin zagoetzeetekela hori. Ez zegoen esplikatzeik eta... Baina bon, bueno, animun norrean kora beran, eta, bueno, baina nik usteat, e, uñarri, elan adela, eh? Ze, iloez ordena da joan horren jarri eta piskipxe behartu ezkeo aforin mu beha espada ere, idei agertzeko eta, bueno, hoi ege nola baikean jarrizko urrunko jundekun, ba, egotek dirige, ba, amendik ikutu, obesetik luztetu, obesterik gabe zabatu, baina, behintzela, alekin egor reutzeko, eta urrunko bateko balio duena. I, Juan Ramón, gaztetxoetan, Idazteko joerarik eta ez zuan izango, ez da? Sanerdiate, beranduko idazlea izela. Bai, e, mm -hmm. ni amogoz ortekein urte nitsuan ikaztiai eta lani anazen dizian. Eta gero berrotaxein urtekein iztriko bat izan ean. Kalte medulo razezkat. eta Ba nere joer ez zenoa, nola baitz. Azken, azken bidin, e, badez lekugadek, baina ikazketa ikaztiai. Geroen izan zuean bide. Euskara... Euskaran ean elburu, Euskara Bizkate, e... enola bat ea alfabetatzea, eta aekar askotik baekan apuntan ditxan, eta han bizkat alfabetatu, eguent. gehen bate Euskaraz ikasten, oi idazten eta irakurtzen 8u, bizango dut, asken zik nien jakin-jakin zehose bat eki, baina 8u eta horre asko balioz den zereak, gero univerzietariak honetxan, da antzorporikako graduaginia, tera egitara, arrezko bai, Eta antropoleagago begin jarretzikoa azmu bezala mitziok eh, Dottore gotezia ikiko bezala momentu ezagioa ezarteko horretzen, baina bono Eta ba, i, e, idazteko zehaz ba hortiken Koen dela denezan baldiat, beti guztu egitea eta bertso sale bezala ezango deat neko nanezela Oin, <laughs> bertso egiten ba barratean ego eskasa eta Idazten, batean horre, ogei otagoztu urte egin gurortan hor, lagun artean egite ginean, E, Bertzo paten lehiak eta txiki bat, oso xugumeak egorio harteko eta Han egitzen zerbait, ah. eta baina bueno, hori bakarrik. Eta gero bai, idaztego kontu hori ba, bini hartu ezkerosko kontu diuk Ipunyak ere idazten dituk, Juan Ramon? Bai, ipunyak idazten azintzian, e, hospitalean nengoela eta gaztelera zende bizi, zer bertako monitorea erdaldu neuan Eta... Etxean idazten nula, ariketa eta idazteko, barik egiten nula probatzeko ikumin bato beste idazten azteitzken. Eta gero ba, hospitalen e, egin nuen, gaztereaz egin nuen intuimat, eskaratute askutiko e, zienta mogu lehiak eta aurkeztu nean eta zari alortu nean. Eta gero arraskozti bat egiten ditzietz. Dena den, aden, euskaraz asko zare guztuago iazte aturreain gaztereaz baino. Eta aurrenantzean ere, berdin jarraitzeko asmotan ez da, Joar Ramon? Afo nik afori espoarekin adibidez maite ikuste eut, eta ikaragar ikustatzen zaidak, ik biziduan bezala ba, biziduten bertxonekin olako solasaldiak izatea. Ba, asken finaren esan diat, babet leku ere e, mm -hmm. babet, babet leku gozo gozoa, ez. So, e. Nik irtein bidea eman zik, ba, neure bizitza berbidea datzeko, Eta gauza asko galdu dizkiat iztipunekin, fizikoki meko e, e, dependentsia de egitea zeukat, baina irabazi ez teat ezango gutxi gira zeketanik. Karrean e, ez teat ezango, baina gustura buztu, e, bizitzeko bidea batzia bintzat. Hortaz, hortaz, zigurta Zan ez teko moheneuk. Zan hori nabaritu egiten dek irekin izketan jartzen garen aldiro. Ba, eskerrik asko, Joa Ramon, eta izango diago elkarren berri, E, bidaliko dizkiat nire aforismoak eta nik ireak ere oso gustora, bai, bai. irakoriko dizkiat. Bai, bai. Eskarrik asko bihotzez eta segi, segi aforismoa bai. eta bizitza bera, biziduan bezala bizitzen. Bai, e, Eskarrik asko euri eta zuri horre. Eskarrik asko eta berdin. Bale ba. rri bat izan litk Exipia eta neurte zina. Urrontzi bat naiz Nora ezean dabileen urrontzia Milrok kon Halaxe diokodo izagirrek eta neuk ere halaxe sinesten dut. Zu Eeta aforismoa ere Askotan txikia baina neu urtezina Beldurzen Niretzko na Epamakikide batekin hitz egin dugu Juan Ramon Alberdirekin ere bai eta orain antolatzaile batenga naagoaz Antonio Casadorengana gabe ez naiz ezer Zugabe sartarako bizi Bizitza ontan ditudan helburu guztiak ez dira ezer lortuz gero zurekin konpartitzen ez bad ditut Leiaakketak ere ezpaitira ezer, anttulatzaileek egiten duten eta ematen dioten mimo eta babesi gabe Antonio casado da Rocha, kaixo eta un getorritakara. Antonio? Bai bai Ninais, eh, Eguno nahi bai, bai, nahi bai, orain bai, orain bai. Vale, eh naibadu zu eh, telefono fijo bat eh, Ay, eh, Ondo ondo online zu eh? Bai. bai, bai, bai. Zuek nahi duzuen moduan. Oso ondo. Egun e, honetan onget horri, Antonio. Bai, zuzenean gaude? Bai, bai, bai, bai, zuzenean gaude. Baina kontxo. <laughs> bueno, eguno guztiai. Duela sei urte, Antonio, hoien hart aforismo lehiaketari bide eman zeniotela. Zergatik, bai. zergatik aforismoak, Antonio. Filosofia eta antropologia fakultatetik antolatuta aforismoa behart zuen. Bai, eta, bueno, eskuntza fakultateare bagarren ez, transmisioak keskatzen gaitu, eta, eta aforismoak dira, nolabait, garraio harinak, ezta, pentsamendua e, garraiatzeko, ideia garraiatzeko, e, euskara, ba, euskararekin mm, eta, eta euskaraz. Eta guk tradizio bat daukau, azkenia, noien hart, e, ba, ba, bere garaiko afori, aforismoak... E, E, Oiien artek bildu zituen ezta eta horregatik ezagutzen dugu ba, idazle bezala, beste gauza batzuk ere egin zituen eta hori gogoratu nahi genuen. Zuretzat Antonio zer da aforismo bat Uf, da, da definitzen <laughs> e, ba, batzutan geziekin e, konparatzen ditut, ezta uh -huh. agian Donostiarra nahizeako ezta San Sebaztian irudi hori geziekin e, Ba, izan behar du azkarra eta zakon aldi berean. E, pentsamendu bat, e, gogo eta bat, e, e, observazio bat, e, ba, modu, modu iaia bere alakoa e, ba, transmititzen duena. Duela sei urtea bian jarri zenutenetik ze bilakera izan du leiaketak. Bueno, lehenengo urtea osorrakasttua izan zen, e, konturatu ginen jendeak ba, gogoa zuela eta, eta, eta idazle askok ba aforismoaren artea ba, e, praktikatzen zutela. eta, eta liburu, liburu bat e, argitaratu genuen e, Gipuzkoako kanpusoaren laguntzas. Eh gero ba, gertatzen den bezala ba gero ba badaude urteoparoak eta urteaino mm. paroak. Baina, ja, zehgarren urtez, e, ba, uste dut, e, finkotu dugula, konsolidatu dugula, e, eta beti izan ditu ba, aforismo honak eta parte hartze nahikoa aurrera egiteko. Beraz, esan dezake aforismoak euskaraz ere, ba, etorkizunik, edo izan dezakela behintzat. Bai, bai, bai, e, azken zehi urte hauetan, ba, aforismotik lehiaketatik kanpo, egin, Ba argitaratu izan dira ha. euskarazko liburu batzuk, e, aforismo bakarrik e, osa, aforismo ez osatuta bak Carlososorena, ana ana gurkitzaenak e, eta hasirazki hasier bueno, agirre ba, mm -hmm. urte batian e, irabazle suertatu zen idazleak gazte batek e, e, argitaratu ditu itzuli egin ditu beste hizkuntza batzuetatik. Beraz, bai bizirik dago, e, Genero bezala eta ba, bueno, guk gure ekarpentsoa ba, egin ba, dugu, baina beste baina bai, esangenezak genero giza bizirik dagoela. Aforismo egileak, aforismoak idazten dituztenek, ezaugarri jakin batzuk dituzte. Emakumeak dira, ba, gizonak dira, helduak dira. Oso on hitza, mm -hmm. guk e, astertz dugun gure parte hartzailearen profila mm -hmm. anitza da batzuetan. Ba, filosofiako edo antropologiako ikasleak tira, edo idazleak, edo baina eh, nik esango nuke, eta, bueno, intuizioa da, eh, aforismoa da nolabait eh, aforismo aforismoak ez du eskatzen, ba, erretiro bat eh, idazteko, ez duzu, ez duzu erretiratu behar eh, novela bat eh, idazteko, ez du eskatzen eh, ba, Hori, hainbeste hainbeste ba, denbora. E, aforismoarena da bilduma atzailearena, ja. Ba kuaderno batean noizean bein zere dozera apuntatzen duena. Ja. Eta, eta, bueno, ba, gure irabazleak izan direnekin nintzatuz, ba, konturatu gara horretaz. Ja, jende batzuentzat, adibidez, Juan Ramon Albert direntzat, eh, gaur, mm -hmm. horten go, ba, irugarren zaria eskuratu dena, bihurtu dela nola abito bat, eh, ohitura bat, ezta? Ja, azira-aziratik, eh, urter, eh, argitaratzen ditugu onarriak beti, eta ja, otxaileetik aurrera, berak, ba, aforismo izan eh, aritzen dela, eh, ariketa, ba, abustu darte eta anabustuan Ba, kutsa irekitzen du eta han bildutako aforismo guztiak ba, bueno, atondo egiten egiten ditu prestatu egiten ditu eta bidali egiten du mm -hmm. aurten Antonio, bigarren saria irabazideanak holdo izak irreidazlea izan da bai, bai, hori sorpresa aurten e, ez dugu bera elkarrizketatzeko modurik gaur baina zuk e, baduzu eskuartean uste dute berak idazitako testu zoragarri bat eta eskertuko genizu, e, bereitzak e, gurea ekartzea Bai, bai, alas egingo dut eta bide batez, ba, koldori, ba, ezkerrak e, mainainizkion, ba, partartza gatik mm -hmm. eta bere aforismoak bideatza gatik eta testu hau, ba, bera, ba, atzo, e, ba, gurekin ezin, ezin egon eta bere testu bat, e, ba, trukean izan genuen. Gusto da du Antonio? Lagun gaizto batek animaturik aforismoak egiten hasi nintzen. Hasi eta bereala arrotu nintzen. Guztuko aldapan biderikez. zen aforismoak egitea. Errantzaharrak apur bat manipulatu eta kito. Ustea bai galanta. Ziltuaren zorrotza ere behar du aforismoak. Aldapa handi samarra zela horartu nintzen. Asian eukana. Eta bide jakinik gabea. Gozorik ez. Jaikuak egitea bezalako zeredozar. Carlos Linzazororenak errepasatu nituuen. Garunean hitza dago, eskuan idazketa. Arraioa garuna eemadakiz bat, hitz bat pederenik, bai zera. Garuna arrunkeriaz beteta daukat. Eta auerrena, oraindik ere goikko apaleko pentsamenduak ere geri zaizkidala, gehigie eta modu txarrean irakurtzeagatik. Gero, dioenak, bego, dio eta horrelako, oskiemangarriak Halako batean lagun gaiztu horrek ezteki zer bidali al ditu ukaforismoak leiaketara irrino ironiko batekin biztan da ez nintzela gauza esan nion Kontrolatzen saiatu zan eta horra nire mendekua bildumatsoa egin nezezik leiaketara igorri eta bigarren saria eskuratu Bertsolari baten ondotik idazlea ezaldi pindartxuak asmatzen. Munduan inor baldin bada, azaldadila idazletan marka hobetzera. Nik, zazpik koderno bete behar izan ditut, pentsatzen ez dudanaz oroitzeko. Mila esker handi bat, lagun gaizto. Ba, mila esker handi bat, lagun gaizto horri, eta mila esker handi bat, lagun zintzo horri. Antonio Minari. Kasado, mila esker, eta segi, segi, hoien arti eta aforismoei arna ematen. Bai, eta jarraituko dugu ba, lehiaketan tolatzen eta parte nahi duen orok badaki, ba, otsaian edo donostiako udalaren laguntzarekin ba, berriro ere aterako dugula edizio berri bat Ba, saiatuko garaku ere horri izaten. eskarek asko Antonia eta handi bat. Nahi duzuen arte, agur Gaudu zintu da no teleko izan artean eta zatoz Amodi aurkatzera, eta amor amoro erditzera. Oroi men, ezka ederri zenez, maskaratu zara. Denbora... Iturri guzti datik edan, egarrian ondik datorren jakiteko. bizitza doministiku bat zarata eta cipristinasko eta asperen bat balaki zu alkoholola tus beti gaudelekuren batean baita lekuzkanpo gaudenean ere Maribel Aiertza. Bizitzaren unibertsitatean katedra eriok banatzen du. Zimeleta efectua ankasartze batek hainbat ostika da eragiten ditu Oroimen eskahe berrizenez ispiluak beti ematen du aurpegia Denbora kurratu esduen Juan Ramon Alberdi eta zatoz minasla dutzera balakizu bihotza ostu zintzai dela atzu bihotzea balakizu alkolo latuz hauzo konposta egiten dugunean ezin ikusiak errausten ditugu Salvador txistuak entzun zituen bertsolari arrakastattsua da. Euskararen egunak gauak konkistatzen duenean salbatuko da hizkuntza. Iñigo, legor buru. Ama, ika entzuteko sortu ginen. tzarriz ikasten da jaikitzen. Iizarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizi Maitasuna, elkarreko eratzea baino elkarrekin jaikitzea da. Ernai, eta horrela bizitzen gera, Zortuz ta sortuz gure aukera Herri bat izan liteke, kipia eta neurtezina. zina Lana egin azgoa zaurrera, kate horretan denok batera Koldo izagirre Gauden, Gizonak badu ingurulatz bat, menperatzeko premi Bapatean, arribi hurtzen dira, urtzen baitira arriak. Ekintaekin ekin bilatzen ditu zaiatze hortan ezin gelditu. Hamatsxik ere badaki, baina isildu egiten da. Zaurkitu, baita... Oiane, Garmentdia Gizonen lana jakintza dugu ezagutuz Behin batean ipuinak etziren orrela hasten harremanetan sartzea eta indarrak zer egiten du aste arteak aste azkenetan Bertatikan irautea Ezaren gudaz baietza sortu Hiltzea ez da inerraza Jaio ezean ez da Ez da dukana kongioi daki Eukitzea zein den ona premia... Arestik arrazoi estatu izatera iristen ezten herria estatua bihurtzen da gurera zerbait dago era eta gauren tokitik ekaits goiko etxea baztertuz bertan sasi zikinak beingo zerreta Bide on bat aukeratzen. Hiso lana jakintza dugu Ezagutu zaldatzea Naturarekin bat izaneta, remanetan sartzea. Usortu ginenen mor beretik Zortuko dira bestea Oiesek aurtengo Oien hartaforismo leiaketako Saridunak Aipamen berezia Oian egarmendiaren zat izan da Irugarren saria Juan Ramon Alberti Bigarren saria Koldo izagirrentzat Eta lehen saria Ekaitz Goikoetxearen zat Indartargiz Ure ametsak Arrazoi jarbiz Egiztatuko dute Plazera izan da gaurko ere Plazera estetikoa eta Beste ere bai Zortuko dira besteak Burruka hortan nida... Eta guk ere sortuko ditugu Sortuko dituru Besteak Guz sortu ginen Juan esango esangoluken bezala zai dauzkagulako sortuko ditugu. Eta gaurkoak eginda bagoaz, bagoaz isil-isilik isiltasunak itzik gabe dioelako. Agurrentzule. Urruka hortan idango duten zua itzardaz kagaztea